Прикуту до ліжка, мали силоміць брати копійчані відвідувачі, навіть бомжі. Геннадій міркував, що йому робити. Потім круто розвернув джипа, помчався навздогін за своєю полонянкою. Вона йшла посеред вулиці, вже майже геть темні, і ніяк не зреагувала на звук машини. Він різко загальмував за півметра від її спини. Вона не спинилася і не обернулася. Дивлячись її невздогін, Геннадій вирішив повторити ще раз свою гонитву. нитву. Вичекав, поки вона відійде, знову рушив. Цього разу згальмував ще ближче, ледве не вдарив у спину. Не вдарив, це точно, але вона впала. Він вибіг з машини, підбіг до неї, перевернув на спину і відсахнувся. Це була зовсім інша жінка і вдягнута в куртку. Як він цього не помітив? Вона дивилась на нього злякано, а потім замотала головою, намагаючись щось сказати, і не могла. «Вона ж глухо німа», зрозумів Геннадій. Розділ п'ятий Через два тижні трапилася подія, яка поставила на ноги і Морса Решчука, і Вітана та Морсових охоронців. З лікарні втік Віхоць. Він зник на світанку, ще не зовсім залікувавши рани від опіків і з не зовсім прижитою новою шкірою. Морс передбачав це. Коли у Віхоця справи на поправку пішли, поселив до нього в палату свого охоронця Корупа. Для цього довелось Корупу ошпарити руку охропом. Звісно, з такою травмою можна було просто ходити на перев'язку, але хабар підсунутий лікарю зробив свою справу. Ще раніше віхоть був попереджений, що коли спробує десь зникнути, то чекає його найсуворіша кара. І все ж віхоть зник. А перед тим оглушив Коропа, який телепень задрімав на своєму ліжку. Теча Віхотя посилила підозру, що він таки винен. Взагалі ідея підселити Коропа йшла від Вітана, а він Геннадій Дурень пристав на неї, хоча треба було навпаки давати зрозуміти, наче вони віхотю справді вірять. Шукали віхотя цілий тиждень. Звісно, ні старенької матері, ні в сестри, яку довелось допитати, ні в знайомих його не було. Перевірили її родичі віхотя в інших містах, і в селі, звідки родом була мати, і навіть у село, де народився алкоголік-батько – з яким віхотева мати давно не жила, завітали. Морс вже було схилявся до думки, що віхоть подався світ за очі, може, й за кордон майнув. Це зараз не так важко, навіть для такого невельми метикуватого, як віхоть. І раптом під час їхнього спільного з братом сніданку Олексій сказав, «А медперсонал перевіряли?» «Персонал?» – не зрозумів спершу Геннадій – Ну, там, санітарок, медсестер. Медсестер? перепитав Геннадій, дивуючись, що сам до цього не додумався. Віхоть, хоч і був не красончик, мав помавпою тільки й того, що з накаченими біцепсами і поглядом, у якому, як казала їхня з Олексія мати, ночував вовк, але буває і на таких клюють. Кажеш, медсестер повторив, ну, може, й лікарів. Того разу він переконався, голова у льоньки таки варить, і часом значно ліпше, ніж у старшого брата. На його прохання знайомий мед побував у медсестер, котрі чергували в палаці, де лежав віхоть. Перевірили молоду лікарку, але не знайшли ні самого віхотя, ні натяку, що він там був. І раптом Короб, той самий, який допустив, що віхоть утік, Стукнув себе по голові і пригадав, що до санітарки приходила внучка. Ні, здається, племінниця. І віхот з нею розмовляв. А потім вона ще приходила і, мов би, ненароком заглядала до палати. Ще й він короб з тим дівчиськом калякав. Ще й по дубці шльопнув. Воно захихотіло. Він подумав, що хоч дівка занадто сухоребрата, брата, переспати можна було би. Як її звати? Гаркнув. Перериваючи цей словесний пронос, Енадій. «Та хрін її знає, – знідився Короб, – я не питав. А треба було б спитати ідіоти, – визвірівся Морс.